Розділ 11. Тоні Ріцолі дедалі більше не щастило. Одна невдача йшла за іншою. Хоча його особистої провини в цьому і не було, він усмідо усвідомлював, що сім'я покладе всю відповідальність на нього. Виправдання їх мало цікавили. Ситуація додатково затмарювалася тим, що перша фаза операції з наркотиками пройшла ідеально, він доставив вантаж до Афін без сучка, без задирки і тимчасово сховав його на складі. Він підкупив стюарда, який погодився переправити вантаж контрабандою з Афін до Нью-Йорка. І треба ж, за добу до рейсу цього дурня заарештували за керування автомобілем у нетверезому вигляді і авіакомпанія звільнила його. Тоні Ріцолі вирішив вдатися до запасного варіанту. Він пошукав собі візника, у цьому випадку Сару Мерченсон, 70-річну туристку, котра відвідувала дочку в Афінах, яка погодилася доставити його саквояж до Нью-Йорка. Вона й уявлення не мала, що в ньому є. «Там сувеніри, які я обіцяв своїй матері», – сказав Тоні. «А на подяку я хочу сплатити ваш квиток». «О, це зовсім не обов'язково». Запротестувала Сара Мерченсон, мені приємно надати вам послугу. Я живу неподалік вашої матері, буде дуже приємно з нею познайомитись. Впевнений, їй теж, жваво відповів Тоні. Лихо лише в тому, що вона трохи нездорова, але хтось обов'язково забере сакваяж. Для ролі визнака вона підходила ідеально. Мила, американська стара. Єдине, в чому її можна було запідозрити на митниці, це, що вона намагається провести контрабандою в'язальні спиці. Сара Мерченсон вилітала до Нью-Йорка наступного ранку. Я заїду за вами і підвезу вас до аеропорту. Дякую. Ви дуже уважний хлопець. Ваша мама має вами пишатися? Так, ми з нею дуже близькі. Його матері не було живою вже десять років. Наступного ранку, коли Ріцолі вже зовсім зібрався їхати на склад за вантажем, пролунав телефонний дзвінок. «Містер Ріцолі, слухаю!» – каже доктор Пацака з палати швидкої допомоги Афінської міської лікарні. «У нас тут знаходиться місіс Сара Мерчансон. Вона вчора впала і зламала стегно. Вона дуже турбується і просить сказати вам, що їй дуже шкода. «Мерда!» – Тоні з силою жбурнув слухавку. «Двічі поспіль! І де він тепер знайде візника?» Ріцолі знав, що має бути обережним. Пройшли чутки, що Дафін приїхав відомий американський агент по боротьбі з наркотиками, який працює спільно з грецькою владою. Вони перекрили всі виїзди з Афін та регулярно проводять огляди літаків та суден. Мало того, постала ще одна проблема. Один із його інформаторів, злодій та наркоман, повідомив йому, що поліція почала обшукувати склади у пошуках захованих там наркотиків та іншої контрабанди. Тиск зростав. Настав час познайомити сім'ю з ситуацією. Тоні Рицолі вийшов з готелю і попрямував вулицею Паттісон до міської телефонної станції. Він підозрював, що готельний телефон може прослуховуватись і не хотів ризикувати. Телефонна станція містилася у великій коричневій кам'яниці з колонами. Тоні увійшов до будівлі і озирнувся. Уздовж сін вишикувалося штук 20 телефонних будок. На полицях лежали телефонні довідники з усіх куточків світу. У центрі розміщувалися сійки, за якими службовці приймали замовлення. До кожного з них стояла черга. Тоні підійшов до жінки, яка сидить за однією зі стоїк. «Доброго ранку», – сказав він. «Чим можу бути вам корисною? Я хотів би замовити міжнародну розмову. Боюся». Вам доведеться зачекати хвилин тридцять. Звичайно, назвіть, будь ласка, країну та номер телефону. Тоні Рідцолі завагався. Звичайно, він простяг жінці аркуш паперу. Я хотів би, щоб розмову сплатив той, кого я викликаю. Ваше ім'я Браун, Том Браун. Добре, містере Браун. Як тільки ми з'єднаємося з вашим номером, я вас викличу. Він підійшов до лави, що стояла біля сіни, і сів. Я міг би сховати пакет у машині та заплатити комусь, щоб її перегнали через кордон. Але це ризиковано. Всі машини обшукують. Треба підшукати ще щось. Містер Браун. Містер Том Браун. Телефоністка двічі повторила ім'я, перш ніж Тоні зрозумів, що його звуть. Він підвівся і поспішив до сійки. «Ваш абонент згоден сплатити розмову. Сьома кабіна, будь ласка». «Дякую». «Так, чи не могли б ви повернути мені листок із номером? Він може мені ще знадобитися». «Звичайно», – вона подала йому листок. Тоні Рюцолі пройшов у сьому кабіну і зачинив за собою двері. «Привіт». «Тоні, це ти?» «Ага». «Як ти там, піти? Сказати по правді трохи турбуюся, Тоні. Хлопці сподівалися, що посилка вже в дорозі. Тут деякі проблеми виникли. Посилка відправлена? Ні, досі тут. Настала мовчанка. Нам не хотілося б, щоб з нею щось трапилося, Тоні. Нічого й не станеться. Просто треба знайти інший спосіб відправити її. Тут усюди ці чортові шукачі збюро боротьби з наркотиками. Йдеться про 10 мільйонів доларів, Тоні. Знаю, не хвилюйся, я щось придумаю. Будь ласка, постарайся. І в трубці пролунали короткі гудки. Побачивши, що Тоні пішов до виходу, чоловік у сірому костюмі підійшов до жінки за сійкою. «Сігномі, бачите ту людину?» Жінка підвела голову. «Очі? Мені потрібно знати номер телефону, яким він дзвонив». «Вибачте, але ми не маємо права надавати таку інформацію». Чоловік поліс у задню кишеню штанів і витяг гаманець. До нього було прикріплено жовтий жетон. «Поліція, я інспектор Тіноу». Вираз обличчя жінки змінився. «Зрозуміло». Він дав мені аркуш паперу з номером і потім забрав його назад. Але ж, ви робите запис у книзі? Звичайно. То назвіть мені, будь ласка, номер. Одну хвилину. Вона написала номер на аркуші паперу та простягла його інспектору. Якийсь час він вивчав його. Код країни був 39, а телефонна станція – 91. Італія, Палермо. Дякую вам. Випадково не пам'ятаєте прізвища цієї людини? Пам'ятаю. Браун. Том Браун. Розмова засмутила Тоні Ріцолі, Терміново захотілося до туалету. Чорт би забрав цього Піта Люку. Попереду, на розі площі Колонаки, він побачив напис «Апахоріті Рініон, вісі». Закладом користувалися як чоловіки, так і жінки. «І греки ще вважають себе цивілізованою нацією», – подумав рицолі, гадість яка!» На вілі в горах над Палермо довкола столу сиділо четверо чоловіків. «Вантаж уже слід було відправити, Піт», – сказав один із них. «У чому річ?» «Не можу сказати точно. Справа може бути у Тоні Ріцолі». «Досі з тоні все було гаразд, знаю» але іноді людей долає жадібність. Мабуть, краще послати когось до Афін, хай перевірять. Погано. Мені то не завжди подобався. У поліцейському управлінні на вулиці Стадіо-10 у нижній частині Афін ішла нарада. Були присутні Ліврері Дмитрій, Дмітрій, начальник поліції, інспектор Тюноу та американець Олд Келлі агент митного відділу Державного казначейства США. «У нас є відомості», – казав Келлі, – «що готується до відправлення велика партія наркотиків з Афін. Тут замішаний Тоні Ріцолі». Інспектор Тюноу промовчав. «Грецьким поліцейським не подобалося, коли до їхніх справ лізли агенти з інших країн, особливо американці. Ці завжди надто у собі впевнені». Тепер шеф поліції говорив, «Ми вже цим займаємось, лейтенанте». Тоні нещодавно дзвонив до Палермо. «Тепер ми намагаємося дізнатися, кому саме він телефонував, тож ми зможемо встановити його зв'язки». Задзвонив телефон у нього на столі. Дмитрий та інспектор Тюнову переглянулися. Інспектор Тінову зняв слухавку. «Ну що, впізнали?» Якийсь час він слухав, потім поклав слухавку. Вираз його обличчя змінився. «Ну?» – вони все з'ясували. «І що?» Він дзвонив до телефонної будки на міській площі. «Гамото!» «Наш Тоні Рюцолі дуже інч, «Ескіпнос!» – Уолт Келлі сказав з роздратуванням. «Я не розумію по-грецьки». «Вибачте, лейтенанте, я сказав хитрий». «Я хотів би, щоб ви посилили за ним спостереження», – заявив Келлі. «Надто багато на себе бере». Шеф поліції Дмитро повернувся до інспектора Тюноу. «У нас є докази, щоб вдатися до більш серйозних заходів». «Ні, сер. Лише сильні підозри». Шеф Дмитр повернувся до Келлі. «Боюся, у мене не вистачить людей, щоб стежити за кожним підозрюваним у торгівлі наркотиками». Але Рюцолі... «Запевняю вас, містера Келі, у нас є свої джерела інформації. Як тільки ми дізнаємося про щось нове, ми з'яжемося з вами». Олд Келі дивився на нього здивовано. «Дивіться, не запізніться, сказав він. «А то вантаж спливе». З вілою Рафіна все було гаразд. Торговець нерухомістю сказав Константину Демірісу – Викупили вілу з обстановкою, але якщо хочете, можна змінити частину меблів. Ні, нехай залишається, як є. Як було, коли його невірна Нуель зраджувала його зі своїм коханцем Ларі. Він пройшовся по вітальні. Можливо, вони кохалися прямо тут, на підлозі, у кабінеті, на кухні. Деміріс увійшов до спальні. У кутку стояло велике ліжко. Їхнє ліжко. На ній Ларі песив оголене тіло Ноель. Там він вкрав те, що належало Демірісу. Дуглас уже один раз заплатив за свою зраду. Тепер він заплатить ще раз. Деміріс знову глянув на ліжко. «Вперше я опаную Кетрін саме там», – вирішив він. «Потім у інших кімнатах. У кожній із них». Він подзвонив Кетрін із вілли. «Слухаю». Я думав про вас. До Тоні Ріцолі несподівано налетіли два гості з Сицилії. Вони раптом увійшли до нього в номер, і Тоні відразу почув небезпеку. Альфредо Манкузо був великим чоловіком. Джино Лавері – ще більше. Манкузо одразу взяв бика за роги. Нас послав Пітлюкка. Ріцолі зробив усе, щоб здаватися спокійним. Чудово. Ласкаво просимо до Афін. Що накажете? Канчай випендрюватися, рицолі, сказав Манкузо. Пит хоче знати, в яку гру ти граєш. Гра? Про що ти? Я ж пояснив йому, що виникли деякі труднощі. Тому ми тут. Допомогти тобі впоратися з ними. Хлопці, зачекайте на хвилинку, запротестував рицолі. Вантаж захований у надійному місці, коли... Піт не хоче, щоб він був захований, він вклав у нього гроші. Лавері підняв руку і штовхнув рицолі в крісло. Дайно ну, я тобі дещо проясню. Якби порошок з'явився на вулицях Нью-Йорка, коли належить, піт уже отримав би гроші, відмив їх і знову пустив у справу усік. Я б напевно впорався з цими двома горилами, подумав Ріцолі, але він знав що битися не будь, будь не з ними, а з Пітом-люкою. «Я розумію, про що ти», – сказав він мирно. Але тут усе ускладнилося. Навколо грецька поліція та ще й цей агент боротьби з наркотиками з Вашингтона. У мене є план. «У Піта теж», – перебив Лавері. «І знаєш який? Він наказав передати тобі, що якщо вантаж того тижня не буде в дорозі, Тобі доведеться викласти гроші самому. Гей, запротестував Ріцолі, я не маю таких грошей, я підзнає, що ні. Ось він і вилів нам пошукати інші способи змусити тебе заплатити. Тоні Ріцолі глибоко зітхнув. Гаразд. Просто скажіть йому, що все під контролем. Іде. А поки що ми тут поговоримо. Ти маєш тиждень. Тоні Цолі присягнув своєю честью ніколи не пити до полудня. Але коли сицилійці пішли, він витяг пляшку віскі і зробив два великі ковтки. Хоча всередині в нього й потеплішало, йому легше не стало. «Нічого не допоможе», – подумав він. «Чого це старий так на нього накинувся? Я ж був йому як син, а тепер він дає мені всього тиждень, щоб я викрутився» мені потрібний візник, і терміново. «Піду до казано», – вирішив він, – «пошукаю там». О 10-й вечора Ріцолі під'їхав до Лоутракі, популярного казано за 50 миль на захід від Афін. Він довго плукав величезним галасливим залом, спостерігаючи за грою. Як завжди, там було багато тих, хто програв, Готових за гроші будь на що, щоб продовжувати гру. Чим у більшому розпачі людина, тим легше її надути. Тоні майже одразу намітив собі жертву за столом, де грали у рулетку. Це був маленький сивий чоловічок із пташиним обличчям. Років п'ятдесяти з невеликим, який постійно втирав, спітніле чоло носовою хусткою. Чим більше він програвав, тим сильніше він пітнів. Рицолі з цікавістю спостерігав за ним. Усі самптоми були йому добре знайомі. Це був класичний випадок, коли людина програвала більше, ніж вона могла собі дозволити. Коли перед чоловічком не залишилося жодної фішки, він звернувся до Круп'є. «Я... Я хотів би взяти ще фішок у борг». Круп'є глянув на боса. «Дай, в останнє». «Цікаво» наскільки вони його нагріли, – ліниво подумав Тоні. Він сів поруч і вступив у гру. Рулетка була грою для простолюдинів, але Ріцолі вмів грати, і гірка фішок перед ним збільшувалася, тоді як фішок на столі перед маленьким чоловічком ставало все менше і менше. Він розкидав фішки по всьому столу, одночасно ставлячи на номери, колір та поєднання. «Він не знає, що робити», – подумав Рицолі. Останні фішки було програно. Незнайомець сидів у заціпенінні. Потім з надією глянув на Круп'є. «Не міг би я...» Круп'є заперечливо похитав головою, вибачте. Людина зітхнула і встала. Рицолі встав одночасно з ним. «Не пощастило», – сказав він співчутливо. «А я трохи виграв». «Запрошую вас випити!» Чоловічок моргнув. Голос його тремтів. «Ви дуже люб'язні, сер. «Я знайшов собі возника», – подумав Ріцолі. «Поза сумнівом цій людині потрібні гроші. Він, напевно, охоче погодиться відвести невинний пакет до Нью-Йорка і заробити сотню доларів та безкоштовну поїздку до Штатів. Мене звуть Тоні Ріцолі. Віктор Коронцес». Ріцолі повів Коронцеса до бару. «Що питимете?» «Я... У мене не лишилося грошей». Тоні Ріцолі відмахнувся. «Я пригощаю. Тоді мені рицини, якщо дозволите». Ріцолі повернувся до офіціанта. «І віски з льодом для мене. Ви турист?» Вічливо запитав Коронцес. «Так, – відповів Ріцолі. У мене канікули. Прекрасна країна». Куронце знизав плечима. Мабуть, вам тут не подобається? О, тут гарно, все правильно, просто все села так дорого, ціни на всі товари зросли. Якщо ви не мільйонер, важко прогодувати сім'ю, особливо якщо у вас дружина та четверо дітей. Він говорив із гіркотою. Тепле і тепліше, думав Фрицолі. Чим ви займаєтеся, Вікторе? – спитав Ріцолі, якби між іншим. Працюю куратором в Афінському державному музеї. Так. А що має робити куратор? У голосі Коронцеса з'явилася нотка гордості. Я відповідаю за всі давнини, знайдені під час розкопок у Греції. Він зробив ковток зі свого келиха. Ну, не зовсім усі, звісно, є й інші музеї. Наприклад, Акрополь чи Національний археологічний. Але найцінніші знахідки зберігаються у нас, Тоні відчув, що в ньому прокидається інтерес, наскільки цінні. Віктор Коронцес, напевно, знизав плечима. Більшість просто безцінна. Звичайно, згідно із законом, давні речі не можна вивозити з країни. Але ми маємо маленьку майсерню, де роблять копії. Тепер уже мозок Рицолі працював на всю катушку. Правда? І добрі копії? О, чудові! Тільки експерту під силу відрізнити копію від оригіналу. Випийте ще, запропонував Рицолі. Дякую, ви дуже добрий. На жаль, я не можу вам відповісти тим самим. Рицолі посміхнувся. Про це не турбуйтесь. До речі, і ви можете для мене щось зробити. Я хотів би зазирнути у ваш музей. Ви так цікаво про нього розповідаєте? Там і справді цікаво, підтримав його Коронцес з ентузіазмом. Наш музей – один із найцікавіших у світі. Я буду радий будь-коли показати вам його, коли ви вільні. Що як завтра вранці? У Тоні Ріцолі було відчуття, що він знайшов собі дещо прибуткове, ніж просто возника. Афінський державний музей розташований на площі Сітагма у самому центрі Афін. Чудова будівля музею побудована у вигляді стародавнього храму з чотирма іонічними колонами на фасаді. Високий дах, над яким майорить грецький прапор, прикрашений чотирма висеченими з каменю фігурами – у залах музею зберігаються експонати, що становлять різні періоди грецької історії, численні вітрини, заповнені археологічними знахідками. Серед них золоті чаші та корони, інкрустовані мечі та посудини для вина. В одній із вітрин знаходяться чотири золоті посмертні маски, а в іншій уламки найдавніших скульптур. Віктор Коронцес сам водив Тоні Рюцолі музеєм. Він зупинився перед вітриною, в якій було виставлено статуетку богині з вінком з опіумних маків навколо голови. «Це богиня маку», – оголосив він пошипки. «Вінок символізує її здатність приносити сон, ясновидіння та смерть. Скільки вона коштує?» Коронцес засміявся. Якщо її виставити на продаж, багато мільйонів. Справді, маленький куратор з очевидною гордістю показував гостеві безцінні скарби. Це голова Коузос, 530 рік до нашої ери. Це голова Афіни Палади у Коринському шоломі, щось близько 1450 року до нашої ери. А це ось зовсім фантастичний експонат. Золота маска з королівської гробниці Мікенського Акрополя. Імовірно, це маска Агамемнона. «Що ви кажете?» Він підвів тонірю Цолі до іншої вітрини. Там стояла чудова амфора. «Моя найулюбленіша», – зізнався сяючий Коронцес. «Я знаю, що батько не повинен віддавати перевагу одній дитині перед іншою» але нічого не можу з собою вдіяти. Ця амфара, на мою думку, ваза як ваза. Так, звичайно. Її знайшли у тронній кімнаті під час розкопок у Кнососі. На ній зображені сцени затримання бика за допомогою мережі. У давні часи ловили биків саме таким способом, щоб уникнути перечасного пролиття їхньої священної крові та... Скільки вона коштує, – перервав Тоні. – Думаю, що близько 10 мільйонів доларів. Тоні Ріцоліс фохмурнів. – Ось за це? – За це! Не забувайте, вона відноситься до бізнього бронзового віку, щось близько 1500 року до нашої ери. Тоні з цікавістю розглядав десяток скляних вітрин, заповнених усілякими археологічними знахідками – і ці такі самі цінні. О ні, звичайно, тільки справжні давнини так цінуються. Вони унікальні. Зрозуміло, і дають нам уявлення, як жили давні цивілізації. Подивіться ще сюди. Разом із Коронцесом Тоні підійшов до іншої вітрини у кутку зали. Віктор Коронцес вказав на вазу, що стоїть у вітрині. Практично наш найцінніший експонат – на ній зображені фонетичні символи напису «Перша знахідка такого роду». Ось це коло з хрестом – один із найбільш ранніх способів позначення людиною поняття «космос». «У світі є лише начкати, скільки їх там і скільки вона коштує», – вимагав відповіді Тоні. Коронце зітхнув «астрономічну суму». Повертаючись того ранку з музею, Тоні в думках підраховував багатства, які у вісні не могли йому приснитися. Просто фантастика. Як це він напав на ці поклади, поклади золота? Шукав-шукав собі возника, а знайшов ключ до скарбниці. Доходи від продажу героїну потрібно буде поділити на шістьох. Певна річ із сім'єю жарти погані. Але ця справа зі старовинами до них немає відношення. Якщо йому вдасться контрабандою вивезти їх із Греції, то всі доходи будуть його. Мафія не зможе накласти на них лапу. Настрій у Тоні був чудовий. Усього й лишається, думав він, що прикинути, як зловити рибку. Про візника подумаю потім. Того ж вечора Тоні повів свого нового друга в нічний клуб – який пропонував великий вибір різноманітних розваг, і де будь-яка актриса готова була лізти до тебе в ліжко після вистави. «Давай прихопимо кілька дівок і розслабимося», – запропонував Ріцолі. «Мені додому треба, до сім'ї», – заперечив коронцес. «Крім того, боюсь, я не можу дозволити собі нічого подібного. Ти – мій гість». Моя фірма має тут кредит. Мені самому це ні копійки не варте. Рецолі домовився з однією з дівчат, щоб вона запросила Коронцеса до себе в готель. А ви хіба напідете? – запитав Коронцес. У мене тут маленький ділок, – відповів Тоні. Валяй, рухай, за все заплачено. Наступного ранку Тоні знову з'явився в музеї. Там він застав велику юрбу туристів, які з роззявленими ротами дивилися на вітрини повні скарбів. Коронце спровів Тоні до свого кабінету. Він був явно збентежений. «Я просто не знаю, як дякувати вам за вчорашній вечір, Тоні». «Вона... Це було просто чудово!» Ріцолі посміхнувся. «А навіщо тоді, друзі, Вікторе?» Але я нічого не можу для вас зробити. А мені нічого від тебе і не треба, добродушно сказав Рицолі. Ти мені подобаєшся. Приємно побути з тобою. До речі, сьогодні в одному з готелів організується невелика партія у покер. Збираюсь пограти. Чи не хочеш приєднатися? Дякую. Мені дуже хотілося б, але... Він пересмикнув плечима. Краще не треба. «Та гаразд. Якщо ти про гроші, то не хвилюйся. Я тебе поставлю», – Гуронца спохитав головою. «Ви так дуже добрі. Якщо я програю, мені не буде чим з вами розплатитися». «А хто сказав, що ти програєш?» – посміхнувся Тоня Ріцолі. «Там усе схоплено». «Схоплено? Я, я не розумію». «Мій друг». «Отто Делтон вестиме гру», – спокійно пояснив Ріцолі. «У місті повно багатих американських туристів, які обожнюють азартні ігри. І ми з Отто збираємося їх влаштувати». Коронце дивився на нього широко розплющеними очима. «Влаштувати? Ви хочете сказати, що збираєтесь мухлювати?» Коронце облизав губи. «Я такими справами не займаюсь. Розумію. Не хочеш – не треба. Я просто подумав, що непогано було б тобі чапнути пару-трійку тисячок. Очі Коронцеса розкрилися ще ширше. Дві чи три тисячі доларів? Просто. Може бути і більше. Коронцес знову облизав губи. Я… Я… А це не небезпечно? Тоні Рюцолі розсміявся. Було б небезпечно, чи почав би я цим займатися. Все просто, як апельсин. Отто – фахівець. Він може здати колоду з гори, знизу або середини. Займається цими трюками роками і жодного разу не попався. Коронце смовчки дивився на рицолі. Як багато мені знадобиться, щоб розпочати гру. Близько 500 доларів. Але ось що я тобі скажу. Ця справа такий верняк, що я позичу тобі 500. А якщо програєш, можеш мені їх не повертати. Це дуже мило з вашого боку, Тоні. Тільки чому ви це все робите? Що ж, я скажу. Голос Тоні сповнився праведним гнівом. Коли я зустрічаю порядну, «Працюючу людину на зразок тебе, яка обіймає відповідальну посаду куратора в одному з найбільших музеїв світу, і якій держава не платить достатньо, щоб вона могла пригодувати сім'ю. Я мушу сказати тобі, Вікторе, мені це не до душі. Коли тобі востаннє підвищували зарплату?» «У нас тут не буває підвищень. Ну ось, бачиш, вибирай, Вікторе». Або ти дозволиш мені зробити тобі ласку і дати заробити кілька тисяч доларів, щоб ти міг пристойно жити. Або все життя ледве зводитимеш кінці з кінцями. Я... Я не знаю, Тоні, я не повинен. Тоні Ріцолі підвівся. Розумію. Може, через кілька років я знову заїду до Афін. Тоді побачимось. Приємно було познайомитись, Вікторе. Коронце ухвалив рішення. Зачекайте. Я... Я хотів би піти з вами сьогодні ввечері. Отже, він закофнув маживку. Ну чудово, сказав рицолі. Мені приємно допомогти тобі у скрутну хвилину. Коронце трохи повагався. Вибачте, але я хотів би бути впевненим, що зрозумів вас правильно. Ви сказали, що якщо я програю 500 доларів, то мені не треба буде їх вам повертати, Правильно, підтвердив Рицолі, тому що ти не програєш, там усе схоплено. Де відбудеться гра? Готель Метрополь, кімната 24, о 10 вечора. Дружині скажи, що затримаєшся на роботі.